«Баба!» – іще майнуло в її голові. «Та що тями той короб?» Так йому і сказав Артур, який знав тайду і і в любові. А вона ж з Артуром мріяла про прийдешній день перемоги. Вони будуть разом, і у них будуть діти. Спершу син, а потім донька. А може і навпаки?» Хлопчика вона б назвала іменем когось із парашутистів групи Кудрявого. Назвала б на спомен про бойову дружбу у ці страшні дні. Та видно не судилося. Парашутистка стріляла і ніби повторювала свої думки в голос. З думками Тайді було не так страшно одній. Мабуть, вони думали, що тут уся група. Коли отаку силу солдатів послали до лісу. Тайда вистрілювала вже третій диск, як почулись вигуки російською, німецькою і латиською мовами. Здавайся, здавайся, гарантуємо життя! Однак Тайда була глухою до цих пропозицій. Полон їй не простять друзі-десантники, і навіть він, Артур. Полон – це велике щастя для воїна взагалі, а для парашутиста – ще й велика знахідка ворожій контррозвідці. Хіба, може, бабуня Беніта простила б Тайді? Вплилося в мозок і тут же перекреслилося іншою думкою. Потрапити в полон – Значить, умерти там під тортурами. Нащо мені це? Уже знаючи, що в автомату ставлений останній диск, тайда раптом підвелася на увесь зріст. Струнка, вродлива, просто волоса у жакеті з кутряним комірцем. Вона розстріляла фашистів, що кинулись до неї з тилу. Тим нічого не залишилось, як відповісти, короткими але влучними чергами, бо стріляли не якісь там айсарги, а солдати регулярної армії. Айда відчула краптом обпеклої живіт, груди і, згинаючись від болі, випускаючи автомат, упала на спину. Вона ще дихала і дивилась у синє безхмарне, байдуже до цієї трагедії, Рідне латиське небо. Таким Тайда мріяла побачити його з латишем і своїми дітьми по війні. Та раптом небо між високими шапками сосен і гострими біками ялин чомусь щезло. На томі з'явилось усміхнене широкими слизькими губами обличчя, Хтось нахилився над нею і сказав російською мовою. Теж мені дивина, парашутистка із золотими сережками у вухах. Він зареготав, зануривши в густу хвилясту чуприну. І більше Тайда вже нічого не бачила, хоча очі були широко розплющені. Вона лише чула, як фашист тримтячими руками поквапливо знімав з її вух, чий рвучко висмикував, і якого болю вона вже не відчувала, бо була більше по той берег життя. Золоті сережки з коштовними камінцями. Висмикував, як трофей у цій страшній війні, коли вмирали мільйони людей і зникали цілі держави. Та йдені губи ще прошепотіли. Артуре, бабусю Беніто, то були останні її відчуття, останні слова. Хлопці Кудрявого, Чекали повернення Латиша і Галки з нетерпінням, з тривогою, бо чули далеку стрілянину,